Der Führer mit dem Reichsminister für Bewaffnung und Munition als Speer bei der Besichtigung neuer Waffen. Vorn Professor Porsche, der Konstrukteur des neuen Panzers. So überwacht der Führer Entwicklung und Fertigung aller Waffen der deutschen Wehrmacht. Er gab den Befehl zur Schaffung der gigantischsten Rüstung aller Zeiten und verfolgt ständig den Fortgang dieser Arbeiten. Diese gewaltige Rüstung, die Überlegenheit der Führung und die Tapferkeit unserer Soldaten werden den Endsieg im Freiheitskampf Europas entscheiden. Während der Soldat draußen in erbitterten Kämpfen die Front hält, arbeitet die Heimat in unermüdlichem Einsatz für ihre Soldaten. Sie schafft Waffen und Munition und wieder Waffen und wieder Munition in einem Stahlwerk. Ja, vi har endeligt udsendelsen med en udgave af den tyske ugerrevy nr. 612 fra den 27. maj 1942, hvor Tysklands fører Adolf Hitler er på besøg på en fabrik i den tyske og Som vi hører på lydsporet af Wachenschau, så er Hitler sammen med rustningsminister Albert Speer og professor Porsche. Ja, det er nemlig ham, den østriske sportsvogns- og kampvognskonstruktør, og de er ude at kigge på den nye pansring til formentlig 10'er For dette højteknologiske isenkram er vigtigt i den Europas frihedskamp, som nazisterne mener, at de er i gang med at og vi hører også om, hvordan man producerer granater på samlebånd. Og det er bare et eksempel på tysk propaganda i lyd og billeder, men der fandtes også avanceret propaganda på tryk, som også tilgik et dansk publikum. Nemlig bladet Signal, der allerede udkom på dansk kort tid efter besættelsen af Danmark den 9. april 1940. Og i efteråret 2017, ja, der udkom så øh, bogen "Signal", et nazistisk propagandablad i Danmark 1940 til 45 på forlaget Turbine. Og jeg er så heldig at have forfatteren til bogen i studiet, og det er dig, Mona Jensen. Du er historiker og til dagligt tilknyttet historisk samling på sydvestjyske museer. Velkommen til programmet. Tak. Allerførst, først, Mona. Hvorfor har du skrevet den her bog? Ja. Signal var jo ikke et hvilket som helst blad. Det var jo faktisk det tredje riges største og dyreste bladprojekt. Og det var heller ikke et hvilket som helst tysk propagandablad. Propagandan i Signal var målrettet udlandet. Det udkom ikke inden for det tyske rige. Og jeg synes, det har været interessant at undersøge, hvordan den her udlandspropaganda tog sig ud hvordan den blev påvirket af krigens gang, og hvordan øh, propagandaen i det hele taget øh, så ud, og hvordan den forholdt sig til virkeligheden, altså til historiske fakta. Det er det, jeg har prøvet at undersøge i min bog. På, på forsiden, der har jo valgt et billede af Adolf Hitler. Øh, det er sådan et, et, et sådan kitsch, tror jeg, portrætmaleri. Øh, hvor, hvor, hvor, hvorfor, hvorfor skulle Hitler på forsiden? Øh... Da jeg valgte billedet, havde jeg ikke set øh, det her maleri før, og jeg tænkte, det kunne være et, et godt blikfang. Og samtidig ville jeg gerne øh, med forsiden signalere, hvad det her blad egentlig handlede om. At det altså var et øh, nazistisk blad. For selvom man fra udgivernes side ikke øh, intenderede at gøre læserne til nazister... Så blev øh, nazismen altså eksponeret i bladet i stor stil, og fødermyten øh, blev også præsenteret. Altså, Hitler blev fremstillet som en, en frelser, som havde øh, udtænkt de her store idéer om det nye Europa, der skulle komme, og som læserne kunne blive en del af. Vi har lidt været lidt inde på dem. Hvad er, hvad er signal for et, et blad? Altså, var der sådan en, en redaktionel linje? Kan man sige noget om det? Altså det er vigtigt, at det ikke var Gøbels og hans propagandaministerium, som udgav bladet. Det var Værnemagtens Overkommandos propagandaafdeling, Hvor ideen til bladet opstod i en lille gruppe af efterretningsfolk og reklamefolk og psykologer i efteråret 1939. Der udkom allerede øh, tyskspråget propaganda i udlandet. Men man vidste, at den ikke... Øh, var særlig virksom. Man vidste, at de ikke krigsførende landes befolkninger foretrak britiske og, og franske publikationer. Så man ønskede altså at modgå den her fjendtlige propaganda. I taler om en, en, en, en, en redaktionel lille, som hedder unaftringlig. En, en diskret form. Og det vil sige, hvordan giver det så til udtryk? Ja, øh de tilstrabte at være diskrete, netop fordi læserskaren var så bred. Det var jo alle besatte, neutrale og tysk-allierede landes befolkninger, der skulle kunne læse det her blad. Og man skulle jo ikke støde nogen af de her befolkningsgrupper. Det henvendte sig til folk i alle aldre og fra alle samfundslag så derfor skulle det være sådan et meget bredt blad. Og for eksempel er der ikke, som jeg, i anden tysk propaganda, antisemitiske karikaturtegninger af, af jøder og den slags, men antisemitismen kom, kom frem på, på andre måder. Så det vil sige, det, så, og det blad, man måske man kunne sammenligne det med, det er for der der styrmer, som var sådan et, et decideret antisemitisk groft øh, blad. Og, ja, og, og det er det, det her slet, slet ikke? Der er ingen sammenligning, nej. God. Hvem er det, der er du udgiver, du siger, det Oberkommando, det Wehrmachts propagandaafdeling, og det er et forhold, der hedder Deutscher Verlag, og, og hvor, hvor er de placeret henne? Altså, Deutscher Verlag var fortsættelsen af det jødisk eget Ulstein Verlag, som var blevet ariseret og overtaget af nazistpartiet. Så det var, de udgav masser af propaganda og andre blade i, i Tyskland. Hvor længe udkommer signal? Det udkom fra i, i den tyske udgave fra 15. april 1940 til marts 1945. Hvor udkommer det hen? Det udkommer i besatte og i neutrale og i tysk allierede lande. Det blev oversat til i alt 25 sprog i løbet af perioden. Det var ikke sådan, at. De her 25 sprogudgaver udkom i hele perioden. For eksempel i USA udkom det jo i sagens natur, kun indtil USA trådte ind i, i krigen. Så det var altså også et, et blad, der udkom i neutrale lande i virkeligheden? Ja, det var det. Okay. Øhm, hvis man kigger på, på, på, på bladet, og der er jo mange forsider, som er genoptrykt i den her fine publikation... Øhm, og det, der kan man sådan godt se, hvor inspirationen måske kommer fra. Det ligner umiddelbart det, det allerede på det her tidspunkt meget populære amerikanske uge der hedder Life. Ja. Altså lækre foto, øh, flerefarvede fotoopstillinger. Mange unge smukke kvinder, mange smukke øh, mænd. Øh, meget action i billederne, altså det skal være lækkert øh, at gå til. Og det kan godt være, at folk bliver stødt nu over at sige, at man kan, er der noget, der er lækkert ved nazismen. Det, er, det ved vi i dag, det var der i hvert fald ikke. Men på det her tidspunkt så gjorde man, hvad man kunne for at gøre nazismen lækker. Det gjorde man. Det var nazismens pæne facade, der blev, der blev vist. Især på forsiden, Og til forskel fra live, så viste signalet ikke bare damer på forsiden. Der var masser af dem inde i bladet, men på forsiden var der typisk militære motiver. Der var også kvinder, men så var det kvinder, der arbejdede i rustningsindustrien. Men det er jo rigtigt at sige, at formålet med det her blad, det er, at man skal legitimere det, Tyskland har gang i på det her tidspunkt, nemlig Tysklands krig. Og hvad, og hvad er det for et budskab, sådan grundlæggende, man forsøger at trænge igennem med? Altså det helt overordnede propagandistiske formål, det var at legitimere Tysklands førende rolle i det her nye Europa, der skulle opstå, når tyskerne havde vundet krigen. Og det gjorde man jo ved at demonstrere Tysklands overlegenhed på alle mulige felter. Først og fremmest det militære, men også det sociale og det kulturelle og inden for videnskab. Det var meget alsidigt blad med mange forskellige temaer. Men øh, hovedsagen var at vise, hvordan Tyskland var førende på, på alle de her felter, for netop at, at legitimere Tysklands helt naturlige førerolle i det her nye Europa, der skulle komme. Ved man noget som helst om, hvem der gik hen og, og, og købte det her blad? Hvad, hvad kostede det i Danmark for øvrigt? Det kostede 50 øre. Hvad svar det til nutidskroner og sådan øh det tør jeg ikke helt sige, men til sammenligning kostede billedbladet 35 øre. Det var lidt billigere, det havde jo heller ikke farvebilledet og det her smukke layout, som, som Signal havde. Hvem købte bladet? Man ved ikke, hvem der købte bladet øh, desværre. Altså, man ved ikke, om det overvejende var danske nazister eller hjemmetyskere for eksempel. Men de i hvert fald i perioder, høje opladstal, tyder på, at øh, læserkredsen har været øh, noget bredere. Hvad er det for, for oplevelse vi taler om her? Det første nummer, der udkom i Danmark øh, den 1. maj 1940, var på 20.000 eksemplarer. Det steg så til det første halve års tid, og faldt så en lille smule igen, og steg så igen, da, da Tyskland overfaldt Sovjetunionen i juni. 1941, og toppet ved årsskiftet 1941-1942, hvor det så begyndte at gå tilbage. Kan, kan man sige noget om, at det er sådan, hvordan det går på slagmarkerne? Der, jo mere succes Tyskland har, jo, jo større interesse er der for at købe det her blad, og når du så begynder at gå skidt, jamen, så daler det langsomt. Er, er, er, der, er der den sammenhæng? Det kan man godt formode. For i den periode, hvor de fleste danskere regnede med, at Tyskland øh, ville vinde krigen, der var opladstallene størst. De begyndte som sagt at falde, da, da krigsløggen ventede der ved årsskiftet 41-42. Ved man noget som helst om, om det kun var det nazister, der eller Tysklands øh, venligt indstillet, eller var det var folk, der var nysgerrige? Eller, kan man sige noget som helst? Man ved som sagt ikke noget præcist, men man kan formode at det her ugebladsagtige stof og alle de her meget, meget flotte farvebilleder af, af alt muligt andet militær militære temaer også kan have tiltrukket folk, som, som egentlig ikke var, var særlig interesseret i krigens gang og, og militær. Men man ved også, at interessen hos danskerne for, for, for krigens gang, fordi det militære forløb var stor. Og det indeholder jo autentiske... Fotos fra, fra fronten, det kan godt være, at de er manipulerede, men de er i hvert fald optaget på stedet, så det tror jeg også har tiltrukket rigtig mange, uden at man nødvendigvis var nazist. Og så og hvis ikke de har nogle fotos, så har de nogle akvarelmaler der kan, kan gå i gang, eller nogle tegnere, der, kan, der skal lave nogle... Hvad skal man sige, meget dramatiske billeder fra, fra fronterne osv. Lige I det, I det hele taget, så er det jo et, et, et flot visuelt værk, øh, man kigger i. Altså både bogen her, men, men den, den, den består jo af, af, af billeder fra de her mange forskellige kopier, udgaver af, af, af signal, og det er jo det hele taget forførende, når man, når man, man kigger på det. Og det er i virkeligheden pointen i sig selv. Det skal være virkelig et forførende, Dragne, på den måde. Bestemt... Øh Layoutet var, var hypermoderne i forhold til, til tiden. Og jeg kan selv i dag blive fascineret af nogle af, af farvebillederne, som virkelig er der nærmer sig fotokunst. Det er virkelig flot, også i dag. Så man brugte utrolige summer på at udgive det, det her blad, som, som fra starten var en underskudsforretning. Men underskuddet blev så dækket af, af overkommandoen. Kan man sige, at de fik noget succes med det, eller kan, kan... Ja, det er det svært at løste bladet, skal man sige, propagandaformålet? Det kan man jo desværre ikke uh, sige noget om. Der er ikke lavet nogen undersøgelser, hvor man har spurgt folk, hvordan blev du nu påvirket af det her blad. Og selvom man fandt nogen i dag, som havde læst det, så ville de sandsynligvis ikke, ikke vedgå, at de har syntes, det var et fantastisk blad. Ja, og øh, her har vi jo så endnu et eksempel på, hvad skal man sige, tysk propaganda i, i, i lyd, øh, og der er også billeder til, øh, det kan vi så af gode grunde ikke vise. Men øh, i dag taler vi jo om sådan det, det, det tryg, tryk propaganda, men der er jo selvfølgelig øh, nogle ligheder, rigtig mange ligheder, der er også nogle forskelle. Men vi hører her nu, endnu en bid af tysk øh, ugerrevy, og det er jo så henvendt til et tysk publikum, skal vi jo lige så sige, hvor det her propagandablad er jo et, ja, et publikum uden for Tyskland. Men øh, biden fra tysk ugervig er fra sommer 1940 i forbindelse med Tysklands særdeles vellykkede feltog mod Frankrig. Og man får jo indtryk af, at de her øh, tyske våben, de er bare øh, de allierede og øh, overlegne. Øh, de rammer stort set alt. Øhm, de her tyske fly og, og, og, og kanoner. Og det er jo også i høj grad det, det samme billede, som man, man får i, i bladets signal på, på det her tidspunkt, 1940-41, Jensen. Det er rigtigt. Især feltåget øh, mod Frankrig, der viser bladet en, en uset sejrs-sikkerhed. Ja, det, det er meget triumferende til forskel. Fra beskrivelsen af overfaldet på Danmark og Norge, der er man sådan dæmpet, selvom man, det hedder, at feltoget tog kun 10 timer, så er man ikke sådan triumferende og sikker. Og det ændrer sig markant, da man beskriver feltoget mod, mod Belgien og Frankrig. Det samme gælder for feltoget mod Balkan øh, i foråret 41, hvor alting går hurtigt, og modstanden er hurtigt brudt. Og det er jo heller ikke løgn. Propaganda er jo ikke det samme som løgn, kan man sige. Hvad er Men forskellen? Propaganda, det, der gør det til propaganda, er, at man kun fortæller noget af sandheden. Og det er noget af det, jeg prøver at afdække i, i min bog. For eksempel fortæller man naturligvis ikke om de krisforbrydelser, som både Værnemarken og SS-enheder begik i Belgien og Frankrig og i Grækenland. I Frankrig i Belgien mødede man et stort antal civile, som man mistænkte for at være partisaner. Og man henrettede et stort antal krigsfanger, ikke mindst franske kolonisoldater, som jo var rasemæssigt urene. Det er så noget, jeg prøver at gøre opmærksom på i min bog. Det er en, et kommenteret værk, kan man sige. Så det vil sige, at propagandaen får ikke lov at blive stående. Og det, det er jo sådan, vi behandler hvad skal man sige, nazismens propaganda, det er, at de skal være kommenteret. Og det, øh, bliver, den her, øh, de her, det bliver signal også i, i din bog, Mona Jensen. Men øh, mange af de her forsider, som jo er, virker dragende, specielt på hvad man siger, mænd i alle aldre, det er jo det her med, øh, at man har en flot tigerkampvogn på forsiden, og der er en, en Messerschmidt BF 109, og altså alt det her, alle os, der er sådan teknikbegejstrede, der er også kvinder, der er teknikbegejstrede, men jeg har et indtryk af mænd, er lidt i flertal. Altså, det er, jo, det er jo det, der er dragen, det er det, man spiller på i høj grad. Det gør man. Men det er jo også for at understrege Tysklands våben, produktionsmæssige overlejenhed, overfor for eksempel USA, selvom den ikke var det stede, at USA var langt foran Tyskland, når det gælder produktion af fly og kampvogne og den slags. Men man spiller meget på, på øh, rustningsindustriens fremgang, ikke mindst efter, at Albert Speer er blevet rustningsminister, hvor han jo virkelig også formåede at, at fremme og øge produktionen og effektivisere produktionen, blandt andet ved hjælp af KZ-fanger arbejdskraft. Der er jo i mange annoncer i, i, i, i signal. Og, øh, og det er jo ikke sådan noget med at købe nogle cigaretter eller købe et eller andet. Det, det er jo nogle lidt sjove annoncer, fordi det er sådan nogle fra, annoncer fra tyske øh, industrivirksomheder. Øh, det er for eksempel øh, Mauser og, øh, og Messerschmidt i Augsburg. Øh, altså det er jo ikke sådan så ah at jeg kunne godt tænke mig min egen øh, flyvemaskine eller, øh, eller kontormaskine øh, øh, eller et eller andet. Altså det, det er sådan... Det er, sådan, det er sådan et business til business, eller måske, de, de, de handler med nogle ting, som måske en køber. Det er ikke sådan, at den enkelte forbruger der siger, at det er ikke er en flot annonce fra Maus og sådan noget. Det er noget, jeg kunne bruge. Altså, hvorfor er der sådan nogle annoncer fra tyske industrivirksomheder i sådan et, et løssalsblad? Annoncerne indgik jo en, som en vigtig del af, af selve propagandaen, som du siger, kunne man jo ikke købe tankvogne eller, eller fly fra Messerschmitt eller Mauser i, i, i Danmark. Så de indgik i, i propagandaen. I stigende grad, der var faktisk også tandpasta-reklamer og den slags. Men især fra 1944, der hedder det sig, at, at i alle annoncer skal den her øh, propaganda for det nye Europa indgå i alle annoncer. Og hvad? Du tænkte annoncer for det nye Europa. Det, ja. og hvad, hvad, hvad, hvad, hvad mener du med det? Altså, Der skal stå sådan noget som, at vi, våben, reklame, vi kæmper for Europa og den slags. Leuchtkugeln. Die Spitze unserer Stoßtrupps ist bereits in die Vorstädte eingedrungen und gibt Leuchtsignal. Immer neue Angriffskeile werden in das Stadtgebiet vorgetrieben. igen den tyske u med propagandistisk krigsreportage fra slaget om Stalingrad i slutningen af 1942. Og, øh, og der bliver skudt med, med, med lyskaster, og der skal oplyses lavemarken og andre ting. Og man får jo indtryk af, at øh, det går jo både over stok og sten med hensyn til at indtage byen. Øhm, og det er jo også den øh, sige, fortælling, der i hvert fald på det her tidspunkt indgår også i scenariet. Det kører planmæssigt fremad, men øh, set over tid, hvad er det for en fortælling øh, om krigen, der sådan gengives i, i signal, Mone Jensen? At den her sejr-sikre-triumferende retorik, som jeg omtalte før i forbindelse med de tre første feltog, den fortsætter selvfølgelig, da man har angrebet Sovjetunionen i juni 1941. Så sker der en markant ændring ved årsskiftet 1941-42, hvor... Værendemagten går i stå en Moskva, og de, den røde her sætter ind med, med det første rigtige modangreb. Det er ikke fordi, man straks fortæller, at nu går det tilbage. Men så sætter man ind med den her skræmme kampagne, som man har kaldt kraftdurchfurgt. Og det betyder kraft... Øh... Styrke gennem, gennem frygt. Man havde jo den her velfærdsorganisation, der hed kraft durch freude, altså styrke gennem glæde. Og det er sådan pangdang til, til det, at man kalder det kraftdørfurgt. Og det går simpelthen ud på at skabe frygt i Tyskland og i Europa for bolshevismen. Men det er jo ret tidligt, fordi øh, jeg mener, slutningen 1941, det er jo kun et halvt år efter, at man har angrebet Sovjetunionen, og det, det, indtil da det er det jo gået fint. Og, øh, og man går jo også frem nogle steder. Øh, man er gået i stå i Moskva, man er gået i stå for en Leningrad. Men øh, sydpå, der går det jo fint fremad mod Stalingrad, og så, så, ja, så er man så gået i stå der og, og kæmper. Så, så, men det er jo meget tidligt, tænker jeg, at man begynder med at tale om, at hvis ikke vi vinder, så kommer, så, så kommer onkel, onkel Stalin mm. og spiser jeg til morgenmad. Fordi det er jo, det er jo den der skrækpropaganda, man allerede så tidligt i ja. krigen indleder. Det er faktisk også lidt overraskende men man havde jo forudset, at det skulle være en lynkrig og man var slet ikke forberedt på at kæmpe om, om vinteren. Og så er det man i, i begyndelsen der skriver man så at det var faktisk ikke den røde her det var general vinter som de kæmpede imod og som var svært at kæmpe imod, men man har helt sikkert en erkendelse af at det kan gå den forkerte vej. Er det simpelthen fordi øh, oberkommando der Wehrmacht altså Værnemarkens overkommando de generaler, der sidder der, de er allerede begyndt at sige, det her, det kan godt gå galt, hvis ikke vi strammer ballerne allerede nu, og får det her afgjort. Er det er det, det er udtryk for? Det tror jeg helt sikkert. Og man skal tænke på, at der var jo masser af udenlandske frivillige, også danskere, i uh, Waffen -SS, som kæmpede på Østfronten og som var vidne til, til nogle af de her tilbageskridt. Det var ikke sådan, at bladet skrev, nu går vi tilbage, og nu er der stilstand. Det kommer lidt senere. Men, men man, man prøver ligesom at navigere sig udenom, når man ikke har de her sejre og triumfer at, at berette om. Men hvad fortæller man sådan i, i, i signal øh, om, om, om slaget ved Stalingrad, Altså nederlaget ved Stalingrad bliver det overhovedet nævnt? Stalingrad bliver nævnt. Man nævner ikke ordet nederlag. Øh, man kalder Stalingrad det frygteligste helvede. Man undlader ikke at gøre opmærksom på, hvor strapasserende forholdene er, hvor meget kampstyrke det kræver, af i den tyske værne magt. Men selve ordet nederlag bliver ikke brugt. Men enhver kan se også ud fra, fra signals forskyndende beskrivelse, hvad der er tale om alligevel. Og så siger man, nu starter Europas hellige krig efter Stalingrad. Og man siger, at det her det er jo ikke en afgørelse. Det var det jo, heller ikke helt. Det blev det jo så. Men det er så nogle eufemismer man man prøver at komme kom udenom. Sådan, jeg ville til Wolga komme, an en bestemt stelle, an en bestemt stad, tilfældigvis bringe til den namen for Stalin selv, hvor den denges der mund står sidestvæg. Du lytter til Hitlers asløjer på Radio 247, et program om bøger om Anden Verdenskrig med Jar Krog. Wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätze noch da. Nun sagen die anderen, warum kennt sie da nicht? Weil ich kein zweites Verde machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdrucks mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Ja. Og i dag, der taler vi med forfatter og historiker Mona Jensen om hendes bog Signal, et nazistisk propagandablad i Danmark 1940-45, der er udkommet på Turbineforlaget. Og øh, vi er jo. Øh, vi hører jo igen her, at det er jo Hitler, der taler forud for, for Stalingrad her i, i, i, i Breakern, som det hedder. Øhm, og, øh, og nu går det ligesom til, tilbage. Men, men en af de ting, som jo. Som jo Øh, man, man har at, at man siger, underholde læserne med, nu hvor man ikke kan øh, fortælle om, hvordan det kører ud af på fronterne. Det er jo alle de her krigshelte, som mm. tysker, tyskerne jo får en hel del af. Øhm, og øh, man går en del ud af det her soldaterromantik, som øh, du blandt andet kalder det, hvor man jo øh, har alle mulige akvareller fra heroiske kampscener, som nogle af de her malere jo aldrig har set. Nu skal vi høre et eksempel på, på en af disse krigshelte, som øh, bliver portrætteret. En deutsche Wochenschau besugt oberst Rudel i en luftvaffel-lateret. Jeg vil ikke nærmere finde den erkundning. Ja, men det er også geteiket. Det er fejl, herr O. Jeg håber, at jeg baldt igen fligen kan. Ja, herr O. Det kommer tilbage. Ja, og jeg håber, at jeg kommer til rigtig Her er det igen Wochenschau, der er ude Du besøge Stuka, flyveræsset Hans Ulrich Rudel, der er sengeliggende på luftvaffels-lateret. Men, som vi kan høre, så er han allerede klar til at komme op og flyve igen, så hurtigt som muligt. Og Rudel, han er jo bare et eksempel på, at man i tysk propaganda i det hele taget, øh, i signal, øh, gør meget ud af det tyske krigshelte. Hvorfor gør man det, Moni Jens? Ja, det er igen sådan en mekanisme nu, hvor man ikke kan bringe de her reportager om den sejrrige samlede værende magt. Så går man over til at lægge vægt på enkelt øh, præstationer. Helte inden for luftvaffer og inden for ubådsflåden, ubådskaptajner, som har torpederet allierede fartøjer. Og flyverhelte, som har skudt hundredvis af, af allierede fly ned. Og så er der, har jeg også lagt mærke til, at der er jo meget sådan noget med glade soldater, og der tager en tør, de er lidt beskidte, men de er glade. Og, og der du nævner jo selv, at, at nogle af de her billeder af de tyske soldater, de er sådan lidt homoerotiske, og det får sikkert nogen til at, at stramme sig lidt op derude. Og det, det, det synes jeg godt, man kan se lidt. Det er jo meget kønne unge mænd, og, og det er ikke altid, de har meget tøj på. Nej, det, det er jeg glad for. at Du siger, det er jo min egen tolkning, at de sådan har homoerotiske undertoner, men det synes du jo også kan høre, det, det er jeg glad for. De, de er jo meget smukke og meget atletiske og kraft og med bare overkrop og smukke. Men, det er, alt. men man kan sige, at 30'ernes æstetik og nazisternes æstetik er jo også sådan en spiller på det, det er homoerotiske. Med, med, med mænd med muskler og sådan noget. Ikke? Altså... Jo, det er rigtigt, men det homoerotiske hører jo ikke rigtig hjemme i, i den nazistiske ideologi. Så det er sikkert ikke bevidst. Men de soldater, der bliver portrætteret, øh, som der er rigtig mange af, de er gennemgående smukke. Der er ikke mange, der er overvægtige eller har overbidt. Med Frankrigs fald og britternes evakuering fra Dunkirk, så er nazisterne jo her i det meste Europa, og de har jo et tilbud eller en vision til de europæiske indbyggere, som de kalder for Neuropa eller Neuropa. Hvad, hvad går det ud på? Fordi det, det viser sig jo i i, i i netop i et propagandablad som signalet, eller signal, som jeg sagde før, så, så, så er propagandaen for Nøj Europa det helt, det helt overordnede propagandistiske mål. Det kedelige er, at man ikke rigtig får noget konkret at vide, hvordan det, om hvordan det her fremtidige Europa skal tage sig ud. Det eneste, der står helt klart, det er, at Tyskland har den naturlige førerstilling i det her Europa, der skal komme. Altså i virkeligheden havde de jo en forestilling om at underlægge sig hele Europa og udnytte de ressourcer, der nu var rundt omkring. Det skriver man selvfølgelig ikke. Det kan godt være, at nogle lande skulle, skulle have lidt mere uafhængighed end andre, for eksempel Danmark. Men man bliver aldrig konkret om det her fantastiske projekt. Men skønmaleriet af Tyskland på alle de her felter skal jo netop... Vise læseren, hvad det er, de selv kan komme til at opleve, hvis Tyskland vinder. De kan fri. blive en del af det her det, det fantastiske ja. projekt. Ja. Øhm, og så er der jo også de her øh, Europas undertvåne øh, folkeslag. Jamen, de, de har jo også sådan... Øh, øh, der, det skifter jo også lidt synet på dem. Altså, fordi der er jo masser af reportager om glade russiske piger, som jo har fået job i Tyskland, og der er folk fra... fra fra, fra Frankrig, som jo er, er mor, som ikke går op af kurførsten dam og drikker, øh, og gå på café, og, og der er jo også øh, danskere, som øh, bliver portrætteret i signal øh, om hvilken øh, her herlig øh, tid, jeg har haft i Tyskland som, som arbejde og, og det er sådan, øh, man, jo, jo, jo nærmere man nærmer sig krigsafslutning, jo, jo mere begejstret bliver man faktisk øh, for de her øh, undertvungne folkeslag. Det siger man ikke, de er, men det er jo det, er jo det de er i virkeligheden. Nogle af dem, altså danskerne, tog mere eller mindre frivilligt øh, til Tyskland og arbejdede. Ja, Tysklands arbejderne var jo også et vigtigt led i, i propagandaen for det nye Europa. Altså, de var jo kommet til Tyskland for at opleve Tyskland og for at dygtiggøre sig og bruge øh, deres faglige evner når de, efter krigen, når de nu kom hjem til deres øh, fædreland igen, og de, og de havde en, en herlig tid. Det ser ud som om, de har, de har fri hele tiden står på ski, og, og de bor i, i lejre, som, som ligner ferielejre, og så videre. Og det er selvfølgelig et fuldstændig fordrejet billede af, hvordan forholdene var for, for Tysklands arbejdere. Og, og forplejningen er et top. Man kan faktisk spare op og tage, så har det til, at man skal hjem igen og sådan noget. Der er alle muligheder. I, ja, i... og der, der står også, at der er tillidsmænd rundt omkring, som varetager deres interesser, og det, det er selvfølgelig, det fandtes slet ikke. Mange af danskerne brød jo deres kontrakter, Flere tusind tog hjem før tiden, fordi de var skuffede over de arbejdsforhold, de blev budt, og leveforholdene i det hele taget. Og i øvrigt var danskerne ikke så populære, fordi de var vanskelige. De, de var ikke blevet oplyst om, at der ikke fandtes fagforeninger og den slags, og at man kunne komme og blive sendt i lejr, hvis man var for kritisk over for arbejdsforholdene. Der var jo faktisk rigtig mange danskere, der blev sendt i. Noget, der lignede korsetlejre. Det var ganske vist en kortere periode. Men det fandtes, og der var, jeg tror, det var over 80 danskere, der omkom i, i de her lejre. Så forholdene var altså ikke røde og slet ikke for østarbejderne. De var jo nederst i hierarkiet. Af, jeg taler vi om, om russer. Ja, lige præcis, og polakker. De var tvunget til at bære et, et markat, hvor der stod ost på. Og det var det var forbudt for tyskere at omgås i øh, her arbejder. Man kunne blive straffet hårdt, hvis man indledte et forhold til, til Østarbejdere, for eksempel. Men alligevel så er Bladet jo fyldt med reportager om, øh, om, om russiske unge kvinder, som, som øh, jo øh, hjælper til i, i, i den tyske familie, hvor faren er ved fronten, og hvor, hvor moren går derhjemme med alle børnene og passer hus, og hus, osv. Hun er sådan, man kunne kalde det sådan en slags au pair, i virkeligheden. Ja, er lige... sådan, det er i hvert fald det indtryk, man, man, man får. Og det og det er der, hvor du mener, at her er propagandaen fuldstændig langt fra virkeligheden. det er, det er simpelthen løgn, det der er protorteret der. der, der, der. Meget, meget langt fra virkeligheden. Altså, de havde nogle forfærdelige arbejdsforhold. De havde stort set ingen, ingen fritid, frihed at kunne blive sat til et hvilken som helst, som helst arbejde. Men det. de her børnerige husmødre, de fik faktisk tildelt af den fantastiske tyske socialstat øst altså unge kvinder så til hjælp i, i husholdningen. Og det var jo ofte tvangsarbejdere. Der fandtes også frivillige huser, blandt andet ukrainere. Man, man, kan, man kan sige, at det er sådan en statsautoriseret husslaver i virkeligheden. Det er det, det, det, vi taler om. Det kan man godt kalde det. Achtung, Achtung! Fernseesender Paul Nipko. Vi begrøser alle folksgenossen og folksgenossinnen i Fernseestuben Grås Berlin. Med den Heil Hitler. Ja, det vi hører her, det er indledningen til en udsendelse på tysk tv, som sendte i ni år frem til efteråret 1944. Det er jo så et billede på, hvor forholdsvis avanceret Tyskland var også på det område i forhold til så mange andre nationer. Og det går jo igen i i blad som signal, hvor man jo for eksempel kan læse, at... Tyskland for eksempel, som vi lige talte om, er, har en, en avanceret øh, øh, social velfærdsstat. Øhm, og hvad, hvad er det for et, et billede af Tyskland, som man gerne vil fortælle i et blad som signal? Altså, der er en, en annonce der med ordene, at de må lære det rigtige Tyskland at kende. Hvad er det rigtige Tyskland, man forsøger at fortælle her, om Jensen? Ja, altså, de tyskere, man vi viser i bladet og, og, og skriver om. De smiler altid og er, er lykkelige. Så det, det er og, ligesom i vores dages Nordkorea i? Det er lidt i den stil, ja. Øhm, men det skal siges, at nazisterne indførte markante sociale reformer, øh, efter at de var kommet til magten. Sociale reformer, som, som begunstigede de dårligst stillede familier i Tyskland, arbejdende betalte stort set ikke skat, heller ikke de lavere funktionærer. Det lærer af erfaringerne fra 1. verdenskrig, hvor tyskerne sultede og opvente sig mod, mod styret, så lå de Hitler meget på sinde og sørge for, at den tyske befolkning havde brød på bordet og dermed bakket op om, om styret. Så det vil sige, at de sultede faktisk ikke under krigen, altså alle de der mangler, de kom efter krigen. Men hvordan, hvor fik de så alle de der fødevarer og, og, og, og andre forsyninger fra? Fordi øh, de blev udbumpet under krigen og Så, videre. så, så hvor kom de fra? Kunne de ja, selv producere det? Det er lige præcis det, Bladet heller ikke fortæller. For den tyske statskasse var egentlig ikke gearet til at uddele alle de her subsidier, som, som de gjorde. 70 procent af, af de tyske krigsindtægter stammede fra besatte lande som man øh, udplyndrede og udbyttede. Og en stor del af, af udbytningen gik ud over deporterede jøder, kan man sige, deres øh, boliger blev beslag beslaglagt og deres inventar blev beslaglagt både i Tyskland og i udlandet. For eksempel øh, kom i 1943 kom der inventar fra 57.000 franske jødiske boliger til Tyskland, som så blev uddelt til udbumpede tyskere. Så man kan sige, at nazisterne udnyttede mordet på de europæiske jøder til at vise omsorg for, for egen befolkning og måske en af grundet til at man behandlede Danmark forholdsvis en hensomt, det var at vi jo gode til at producere alle de her fødevarer, som blev sendt til Tyskland og afregningen blev betalt man jo via klientkontoen i Nationalbanken. Så det der altså man stjæle altså fra, fra fællesskabet og så delt man pengene ud til, til, til de fødevareproducenterne, det vil sige bønderne i, i, i Danmark. Øhm. Man kan sige, at den her velfærdsstat, du beskriver, Mona Jensen, det er det, de kalder for den tyske socialisme, ja. øh, altså en nationalsocialisme, og du siger, man kan sige mange om ting, men der var faktisk en, en velfærdsstat, øh, og selvom den byggede på, at man, man faktisk stjal fra alle mulige andre mennesker, og så delte man sig øh, nederst i, i, i samfundet. Men det er jo også et, øh, et billede af Tyskland, hvor man vil, vil, vil fremhæve kunsten, kulturen, øh, high-tech, øh, film og, og mode, og øh, altså, man vil gerne gøre Tyskland en lidt, lidt smart øh, i virkeligheden. Men, øh, men på et tidspunkt, så, øh, så er der jo mangel på, på stof, fordi det skal jo gå til uniform og andre ting. Og så er man så smart, fordi så siger man jo, jamen øh, nu har vi en måde, der er så smart, at måden ikke skifter. Det er jo genialt. Ja, de er meget dygtige til at udnytte den her mangelsituation til, til sit eget bedste. Man siger for eksempel også, at tyskerne de er fantastisk dygtige til at, at omgå det her rationeringssystem. Så det, det er nærmest en, en fordel. Så bliver de sådan disciplineret. Men altså, moden kunne man godt uh, antage, sådan var uden, var uden propagandistisk formål, men det, det er den jo ikke, fordi de tyske moderskabere er, er fantastisk kreative i forhold til for eksempel den franske haute couture som er privat kapitalistisk og slet ikke formår at skabe demokratisk måde, som, som tyskerne gør. Og så da vi kommer langt hen i krigen, så slår man på, hvordan situationen udløser tyske kvinders kreativitet, fordi de er i stand til at genbruge alt muligt til at skabe både praktiske og fikse beklædningsstykker. Det er jo meget heldigt. Øhm, ja. hvil, hvil, Hvilket syn har man jo i, i, i sådan et plads øh, på Danmark? Altså, fordi det udkommer jo på dansk, og, øh, og der skal vel... Øh, jeg tænker på, det er måske sådan noget, der går lidt ud af venskabet, det tætte bånd mellem Tyskland og, og Danmark. Er, er det, er det, er det er den slags artikler, man, man læser om? Ja, nu, nu fylder Danmark altså ikke særlig meget i propaganda. Det, det, det besatte land, der er mest eksponeret, det er Frankrig. Men når man skriver om Danmark, så to man jo, hvordan Danmark er et mønstereksempel på, øh, hvor godt det er at være besat af tyskerne. Man har fjernet arbejdsløsheden, og det danske landbrug øh, er jo gået ind i den tyske kontinentale økonomi. Og det, det er jo ikke løgn, det øh, passer. Men så skriver man, lægger man også vægt på normaliteten i Danmark, selvom man er besat. For eksempel viste man i det allerførste blad Christian 10. til Hestekøbenhavn og glade danske piger omgivet af tyske soldater. Og på den måde understregede man de venskabelige forhold. Og det er jo også det, du taler om normaliteten. Det er jo også det, man ser i de reportager fra Tyskland, fra de egentlig udbumpede, sønderbumpede by efter den anden. Jamen så er man altid, øh, man tager alle de her ulykker i, i stiv arm. Yes, og smiler midt i, midt i ødelagt hjem. Det er rigtigt. Og man er, man er klar til, til næste omgang, fordi øh, man er tror på den, på, den, på den sikre sejr. Og der er, det, og det, der er glade smil, selvom man er helt gaden totalt udbumpet, og man ikke har. Øh, og, og, og, og så sørger det nationalsocialistiske velfærdstjeneste, eller hvem der nu kommer, med, og man får friske forsyninger igen, så man kan bage brød, og der Det er sådan det som det, det kører. Lige præcis. Øhm, kvinderne er også, man sige, betyder jo også en hel del i det her, det her blad her. Altså, der er jo rigtig mange kvinder og de er smukke og der er farvefotos og skal vi ikke sige de er sådan nogle, de er sådan sommerklæde, de er sommerklæde, smukke kvinder. Øh, og det er jo ikke lige sådan en fremstilling af kvinder der leder tankerne hen på det her meget eller meget konservative kvindesyn som nazisterne jo ellers er abonneret på. Altså, de fremstår jo nærmest som frisindede kulturradikale for 30'erne. Altså, hvis, hvis det er bedre, så kunne man jo tro, at nazismen som sætter kvinderne fri med de her, alle de her muligheder, de får. Ja, men signal var i noget af dilemma med hensyn til kvinderne, fordi de, de var jo nødt til at, at fokusere på, på kvinderne, der kom ud på arbejdsmarkedet, og det var jo et stik imod øh, kvindens rolle i den nazistiske ideologi. For Men så, så hed det, at, at det var en midlertidig situation. Bagefter skulle de tilbage til deres naturlige bestemmelse. De skulle tilbage at, til kødgryderne og, og, og konfuret. Og, lige præcis. Og så føde så mange børn som muligt. Og med hensyn til de bare badepiger, så skal man jo huske på, at, at der også skulle være noget for husarerne. Badet blev også sendt ud til medlemmer af Værnebagten i udlandet og medlemmer af SS. Og man kan sagtens forestille sig, at de har pinnet nogle af de her smukke piger op på deres i et sted i deres kvarter Let go bombing Oh, let go bombing Like United Nations Amnesty In the night and peaceful citizens are sleeping far from any AA gunfire we are keeping let's go shelling where they're dwelling let's shell churches, women, children too let us go to it let's do it let bomb neutrals too let's go It's becoming quite the thing to do. Ja, vi hører her Goebbels jazzband Charlie and His Orchestra med Let's Go Bombing, som med eh, tysk accent eh, indspiller en række swing hits, som eh, til lejlighed ny tekst synger om alle de forbrydelser, de mener, at de allierede begår, blandt andet ved at bombe tyske og europæiske byer de optrådte jo kun i de udsendelser, der blev sendt til de allierede tropper, men det giver jo meget godt indtryk af at det meget negative syn på de allierede, som man jo også kunne genfinde i et blad som signal, Mona Jensen. Ja, altså værst øh, skrækpropagandan kan man sige, er, eller nedgøringen ud over de sovjetiske tropper, men også de amerikanske og de britiske. Når, når det drejer sig om, om, de amerikanske soldater blev fremstillet i signal, som... Forbryder, typer der var fuldstændig uvidende øh, om samfundsmæssige ting. Blandt andet troede de, at Rommel var en britisk general, og den slags meget nedladende. Og i det hele taget om USA fokuserer man på det moralske, for der er jo med jitterbug og, og jazzmusik. Jitterbug, det er den her dans, der var. Ja. Og, så, og så var der også de her, øh, man, man mente jo, der var nogle, der kaldte for Victory Girls, som sådan nogle... Øh, som de have ja, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad var ideen med den der, var det et tankespind, eller eksisterede de her Victory Girls, som de blev fremstillet i signalen? Det ved jeg faktisk ikke, Nej. men det blev fremstillet som om unge piger, ja... Det, sig så... grams øh, ja. For, for, for de Helt amerikanske ja. soldater? lige præcis. Samtidig viste de jo billeder af unge danske piger, der står og fløter med med Wernemarks soldater, så det er sådan lidt moral. Og både uh, uh, Churchill og, og sådan den amer amerikanske præsident, Roosevelt, de bliver sådan betragtet, de, de bliver sådan de, billederne, der de, de fremstår de som idiot og, og, og fjolfer i det, i, i det hele taget. Ja. Yeah. Germany To the captain of the British destroyer Cossack, congratulating him on his gallant rescue efforts. Only a person of Mr. Churchill's mentality could congratulate anybody first on shooting unarmed men, and secondly, on flagrantly violating Norwegian neutrality. Ja, her hører vi så den britiske stemme i tysk propaganda, William Joyce, also kendt som Lord Hawthorne, -Haw. Udspy sin galle over Winston Churchill, fordi britterne i 1940 opragte et tysk marinefartøj i norsk neutral farvand. Men der fandtes jo faktisk også en øh, dansk stemme i, i rejsrundfunkt i, i Hamburg, nemlig en, en Holger Jespersen. Og ham lavede signalet, signal også en reportage om, øh, hvad, hvad, hvad var Jespersens job, og, og ved man noget om, øh, hvad det var for nogle reportager, han, han kom med muligvis? Jensen? Formålet med den danske stemme var jo at modgå propaganda fra BBC. Og det, jeg kender til, er Jespersens øh, arbejde. Han bliver der bliver reklameret for ham i Signal, hvor han interviewer en dansk sporvognskonduktør. Kvindelig. Ellers hører vi ikke noget om, om, om hende. Men jeg ved, at han også har, har bragt et interview med von Schalburg kort før han døde fra Østfronten. Så det vil sige, at man har altså også sådan en, en, en, en dansk lord hår, hår øh, øh, som så sender sig til, til Danmark. Øh, men, men det er jo ikke, det er ikke en, vi ved så meget om i virkeligheden. Jeg tror faktisk at ikke, at der var særlig mange mennesker, der lyttede til, til den danske stemme. Det har nok været overvejende øh, nazister og, og sympatisører. Men øh, signalen går jo ind, øh, det vil sige, altså, man kan sige, i, i, i, lige før krigen øh, slutter. Øh, ja, hvornår sender kommer det sidste nummer på gaden af signal? I Tyskland i marts 1945, i Danmark kommer det sidste nummer i februar 1945. Og hvad, hvad er rapportagen jo sådan præget af til sidst? Fordi det er jo ikke fordi, der er sådan meget at, at, at prale af til sidst. Altså til sidst er det ligesom, de, de mister et hver greb i... I virkeligheden. I det aller sidste nummer er der reportager om glade arbejdere i Tyskland, der fortæller om, hvor gode forhold de har. Og hvis man skulle have lavet en realistisk reportage på det her tidspunkt, så skulle det have været en stor frontberetning, fordi fronterne jo befandt sig på, på tysk jord. Så, så man, kommer man overhovedet med noget krigsreportage? Eller, eller jo, det, der er enkelte reportager om den her folkestorm, for eksempel, som jo formår at holde øh, sovjetiske tanks tilbage, men det, det er også igen øh, tegninger og akvareller. Og ellers så er det jo sådan noget absurd historie om, at kvinder, der nu skal på deres sidste øh, skitur, øh, inden er, sæsonen er slut, og, ja. og det er jo sådan et billede på en ja. der, der er ingen, der, skal, der er ikke ret mange tyske kvinder, der skal ud og stå på ski i lang tid fremover, fordi du kommer, nu, nu, nu sker der noget. Ja. Her. Ja. Hvad, og så havde man vel også en, en forestilling om, øh, sidst, øh, hvad der kom efter. Hvad, kan du sige kort om det? Hvad, hvad var det, der, der, der kom? Skrækken? Jo, men skrækken var at den øh, kaos og nihilisme, der ville opstå øh, rundt omkring i, i Europa. Og blandt andet har, har en reporter været i København og oplevet noget af det, som, som kan blive fremtiden, hvis Tyskland ikke vender krigen. Han har været i København og oplevet Spisekortet er ganske ved stadig i orden, og der danses og så videre, men om natten, og lyder der skud fra maskiengevær, og terrorister og røverier, og det her kaos, det eskalerer og ender i store strejker og den slags. Og det er ligesom for at vise, hvordan fremtiden kan komme til at se ud. Tak til dig, Mona Jensen. Du er historiker og forfatter til bogen Signal, et nazistisk propagandablad i Danmark, 1940-45. Bogen er udkommet på forlaget Tobine. Hitler's A slut for i dag. I teknikken sad Jens Marotte, og jeg hedder Jarl Kordova, og værter til retlæggere programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien, som podcast via radio247.dk. Lad os slutte med et eksempel på nazipropaganda, som set fra vore dage i synsvinkel fremstår både absurd og komisk. Vi skal genhøre uh, Goebbels' jazzbandet Charlie and His Orchestra med nummeret The Man with the Big Cigar. Og det er selvfølgelig med Winston Churchill, man er ude efter her, og hvor man gør sit aller yderste for at fremstille den britiske premierminister både som kommunist i forklædning og naturligvis som både Sovjetunionens og jødernes bedste ven. Tak for i dag. Greatest friend is the USSR. He's known around from near and far. That actor man with the big cigar he pops away every night and day with a twinkle in his eyes and all the while behind that smile lurks many an untold lie down white Hallway. you'll see his car he's here he's there he's everywhere the friend of the ussr v stands for vanquished. it's the slogan of his land And he'll fight until it's finished, and there's no one left to stand. He'll keep the red flag flying, though hammered black and blue. For he's getting more than he bargained for, that fat friend of the Jew. So keep your chins up, one and all, and remember what I say. If Britons were to Britain through, they'd send that man away. Who is that man? With the big cigar. He's here, he's there, he's everywhere. That men with the big cigar.